بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شورو کوم دا اللہ دا نمنا چدیر مہربانا اور رحم کون کے دے یا ایوہا ناس اتقو ربکم اللہی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 چتاسي غي یو نفس نه پیدا کړای او هم د دغې نفس نه د دغې نفس لپاره جوړه پیدا کړا او د دغې دواړو نه ډیر نارینه نا او زنانه په دنیا کې خراب کړل د هغه الله نه ویریږي چې دغه په واسطه تاسو دیو بلنا خپل حقونه غواړي او د خپل ولې د تعلقات ورانه ولول نه ځان ساتي یقین لرئ چې الله په تاسو باندې نگرانه وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا يَتِيمَانُ مَالُ خويل وابس وركاي خمال بخراب مال مابدلوي أو داغي مال يَخْضَلُ الْمَالُ سَرًا يُوزِعُ مَخْرَجًا دا دَائِرَ لِوَيُغْنَا دَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, النساء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأَرْبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ غَالِبًا أَن تَعْدِلُوا كُتُبُوا دَيْتِمَ نُسَرَ دَبَن صَفای کولونه یریګی نوکم خځی ستا صفخشی په هوی کې دو دوا درې درې او سلور سلور سره نکاح وکړی خوکو که دا فکر در سره وو چې دا وای تر مینځبا انصاف اونکړی شي نوبیا یو خزوپلای یا هغه وینځان لا خزی کړی چې هغه ستاسو په قبضه کې راغلي دي د بینصافینا د بچګې دلو دپاره دا کار زیات به تر دے وا النساء صدقاتهن نحله فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا او خذوا له الخل خد ازله په شالې سرا په دی خیال چې دا فرض دی ورکوې البته کوهوی په خپل خفا دا ما حسې سم افقلي نو هغه تاسو خپل مز سره خړل نشي وَلَا تُعْتُ السُفَنَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ غَوْلًا مَعْرُوفًا او خفل حاغ مالونا کہ اللہ ستاسد پارا دا نا په خلکو ته ما حوالہ کوي البته هغيله د فراق او د جامو د پاره ور قوائي. او نیک خبري ورته کوي و یتام حتا اذا بلغ نکاح فان نستم منهم رشدا فدفعوا فدفعوا اليهم وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْغَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكفى بالله حسيبا او د یتیمانو از میخ کوي ان تر دې پوری چې هغوی د نکاح کول عمر ته ورسیږي بیا کچری تاسو په هغوی کې او, او خیار اولی دلا نو دا هغوی مالونه هغوی ته حواله کوي دا سه हिچری م کوي چې په بنصافۍ سره دا هغوی مالونه د دې یری د وجنا زر زر اوخره چې دوی براله او خپل حق به وغاړي د تیم کم څفر پرچي مالدار وي هغه دي د نه کار واخني او کم چې غریب وي هغه دي د عام معلومي طریقې مطابق خوري بیا چې کله هغه وي ته خپل مالونه حواله کوي نو خلک پی ګواهان کوي او د حساب کتاب دپاره الله كافي ده للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنسا نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا دنا دینونو دپاره په غمال کې حصہ دا مور او پلار او رشدارانو پر خوندوی او د زنانو د هم په غمال کې حصہ جهغا مو او پلا او رشتہ دارانو پریخو دي وي ګلګوي او کو ډير او داهسه د الله تر اف نه مقرره دا وا مقرر اذا حضر القسمه اول القربا واليتاما والمساكين فرضوهم منه وقل لهم قولا او کله چې د تقسیم په وخت کې د خاندان خلق او يتيمان او مسكينان حاضر شي نو داغه مالنا اغي لهم سوور کړي او د شریفانو پشان خبري ورسره وکړي قل يخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا فصافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا خلق له پکار دی چې دا خیال پزړکی راولی او او یې دیږي چې داوی پخپل داسي بیوسه اولاد پاتشي نو دمر په وخت کې با داوی د دا خپلو بچو په بار کې سسې د یری فکرونه دل نو پکار دی چې هغه د خدای نه او یېږي راستی دراسته خبره وکړي إِ الذيين يَحكُلونَ أَم التمَا ظُلمًا إ ما يأكُلونَ في مُطُون الن ر إ ما يَحكُلونَ في مطُون إ الن ر وَس يَشْلَونَ سعراكمم خللببت <تصفيق> فَزُلمم سر دتيمانوا معخري حقیقت کی حوی پخپلو گیډو کې و رچوي او حوی با ضرور د دوزخ بلو لمبوته اچول کیږي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الأنثی فأن کن النساء ثُمَّ قَسْمَتَيْنِ فَلَمِنْ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ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 ناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضتا من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما ستاسو دا اولاد پا بارکی اللہ تاسو تا حکم چی دا یو سری حصہ د دوو زنانو برابر دا که مڈی وارسانی دا دوونا زیادی جنکیوی نو هغه ویل دي د میراث په دریو کې دوی سي ورکوي او کې صرف یو جنې وارثا نو نیم میراث دا غوي دي کومري اولاد وو نو مور او پلار هر اولاد د میراث شپګمایي څور کول پکار دی او هو اولاد نو وو او مور او پلار واریسان وو نو مور لدی درېما हिस्सा ورکړي شي او کومري خور ور هم وو نو مور با بیا د شپګمې څخه مقدار دا ټول حساب هغه وخت وشل کیږي کله چې مړی وصیت کوي هغه پرکړي شي او کومرتی سقالځوي هغه ورکو شي تاسو نه په هیګي چستا په مور او کلار او ستاسو په اولاد کې څوک د نفع په لحاظ سره تاسو ته زیات نسته دے دا حساب الله مقرر کړي دي او الله یقینا دا ټول حقیقتونه خبر دے او پهر مصلحت بو هدي ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا لم يكن لهم ولد فان كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد 1. فَنَا الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ 2. كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَمُنَّ السَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ 3. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَرِثُكَ لَا دَلاًةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصيه يوصا بها او دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم استاذ خوذي سبري خودي وي داغي نيمه با تاسه تملويگي ولي هلا قهوي به او کوی داغوی اولاد وو نو بیا د میرا سلورمه حصص تاسو دا دا هله چې اول داغوی وصیت پوره کړی شي او کم قدس چې پاغوی باندې پاتوي هغه ور کړی شي او خزي تاسو د میراث په مال کې د سلورمه حصے حقدار دی که تاسو به اولاد وای او کو اولاد وو نو بیا داوی اتمهې سوي دا هله چې اول ستاسو وصیت پوره کړی شي او کوم خلصي پتاصو پاتي وي هغه ورغلي شي او کو هغه سره يا خزا چې ميراث به تقسيميږي به اولاد هم وي او مور او هم جوندی نوي خو یو رور یا یو خور وي نو رور او خور تبا یو تبا شپږمه سمېلاويږي او کو رور او خور ديونه زيادو نبيابا د ټول ميراث په درې مېسکې ټول شریک وي دا حلا چې وسیحت وسيحت پرګريشي او کم قرس چې په پا ملی پاتې وي هغه تري ورکويشي په دې شرط چې هغه نقصان ورکون کې نوي دا حکم د الله د طرف نه ده او الله په هر څه بوه ده او نرم خويه ده تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم داد الله مقرر كليشوي حد ندي سوقجي د الله او دغه رسول حكم اومني الله داس باغوني تر داخل چلان دی بطری نهرون بحی او پدغ باغون کی با ہمیشہ اسی گی او دھا لویا کامیابی دا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہو عذاب او سختي د الله او دغه رسول حکم اونمنه او دغه د مقرره شوي هجلونه واوري هغه به الله ورتا چوي چې پاغي کې با هميشه اوسي او دغه د پاره رسوا كون کی سزا ده واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فائا شهدوا فامسكوهم في البيوت حتى يتوفاهم الموت حتى يتوفاهم الموت او يجعل الله لهم سبيلا ستاسو د زنانو نا چوک بدګاری وکړي په وي باندې د خپلو کسانو نسلو ترنا غواهان پېښ کړی كُلُّ سَالُونَ تَنُ فِي غَوَاهِ اُكْڑا نَهَغُي دَر حَقِ پوري پخپل کورونو کي بندي کړه چې مرګ ورل راشي يا ورلا الله سي بللار كوباسي وَالَّذَانِي يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا او پتاسو کی کسوک دو تنا دابتکاری اکڑی نو دوانو لا تکلیف ور کرائی بیا کوئی توبہ اوباسی او خپل زانونا سحی کری نو پریگ دائی زکا چی اللہ دیر توبہ قبل او رحم کا ان کے دی انما التوبت علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون ثم يتوبون من قريب فاولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما او په ديزان په هکړې چې په الله باندې دا هغه څانو د توبې قبل ولو حق دې چې دا نا په هي په وجه سبد کار وکړي او دا غي نو رستو زر توبه وباسي وَدَاسَ خَلْقُ بَانْدِي الله د خپل مهرباني نظر کوي او الله د ټول خبرو خبر ده او حکيم او پوها ده ولنست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان قال اني توبته الان وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما خطبه دغه خلکو دپاره نه دا چې پمخه بد کارونه کوي ان تر دې پوري چې کله پاغوي کې دچا دمرب وسترا شي نو په هغه وخت کې وایي چې اوس توبه دا او دغه شان توبه دغه چا دپاره هم نه دا چی دا مرگ وقت پوری کافیران پاتیشی دادا چی خلکو دا پارا خو مونگا دردنا کا سدا تیارا سات لیدا یا ایوها الَّذین آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْتَرِثُ النِّسَاءَ كَرْحَا وَلَا تَعْبُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيراً اے ها خلقو چې ایمان مرا وړې دي ستاسو د پاره دا حلال ندي چې په زور زبردستۍ ځان د خزو وارسان جوړ کړې او نه دا حلال دي چې هغه دي غیر زپارا څنګه کړې چې د خپل هاغي مہر سه حصا ترا اوسې کوي کوم چې تاسو هغه ول ور کړې دي هو کچري هغه یې سرګندا نو بیا تاسو ته دا غوي د تنگولو حق حاصل دي دا غوي سره په خطر کې ژوند ته روی کچري هغه ستاسو فقې نه لو کې دې شي چې یو ستاسو خپل نوې خو الله په باغی با با کې ستاسو د پاره ډېرې فائدې کې خو دې وي او ان اردتم مستبدال زوج من كان زوج و اتيتم احداه اتاخذونه بهتانوا و اثنا مبينا او کچری تاسو د یوی خزی پز د بل خزی دراوستلو اراده وکلا نوخه غیلا تاسو ډیر مالونه ورکړی وی خو هیڅ دری واپس ما خلای آیات تاسو به د غمال پاغه پوری الزام لگول او په کار ظلم سره واپس کی ف د غضونهوو وقد افبا دموکم إلى بغموهخ نه من کو س غليوه او خیر تاسوبتې دغمال اخلی څنګه هرکه چې تاسو د یبلله مض غستلیدي وَلَا تَنْكِحُو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَبْ سَلَخْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِلِيْلًا أو <تصفيق> در کمو زنانو سرچی ستاسو تلارانو نکار کلیوی داغوی سرا که مخکنی چې څه شوی دی هغه دی په حقیقت کې دا د بهایای یو کار دی نافخ کار دی او بدلار دی 14. فأرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة واخواتكم من الرضعات وامهاة نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن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 ان الله كن غفور الرحیم فتاسو باندې حرامی کړې شوی دی ستاسو مېندی لونا خوېندی د پلا دمور د مور خوېندی ورېره او ستاسو هغه مېندی چې تاسو لی ته درکړې وي او ستاسو دتی شریک خوېندی او ستاسو د خزو مېندی او ستاسو د خزو هغه لونا چې ستاسو په د ویګو کې لوې شویوي او دا هغه خزو لونه چستا سو ور سره کورواله شویوي او کو نه چي صرف نکاح شویوي او کورواله مور نه وي شوي نو کو هغه دی او داغوی غوي د دا لونه سره نکاح وکړي نو بیا هیڅ ګناه نشته او ستاسو د خپلو حقيقي ځامن خزي او داهوم په تاسو باندې حرام کړی شوي دي چې په یو وخت کې دوه فیندي د یو سړي په نکاح کې یو زیکړای خو مخکلي چې سوو دي هغه شويدي بشکا الله بخون کې مهربانه دي والمحصنات من النساء الا ما الله عليكم واحل لكم ما ورثتم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 او هغه زنانه هم پتاسه حرام دي چې د بل په نکاح کې وي البته هر خزي حرام نه دي چې په جنگ کې ستاس ولاس لراشي دا د الله قانون او دی او د دې پابندی پتاس باندې لازم کړی شوې ده د دینه سیوا چې څومره خزي دي دا وي حاصلول د خپل مالونو یعنی مهرول پزريا ستاس د پاره حلال کړی شوې دي خپل د شر جغوي دنيکا پقيلگي ماحفوظي اوساتاي ندا چبنيکا پر تشغل شهوت نه پوره کوي بیا چې تاسو داوي نه د دا کوروالی مزه واخلې نو په بدل کې ورلا خپل مهرونا د فرض په هيڅه سرور کړې البته کله مهر مقرول نو رستو استاسو په مينسکي په خپل رضا سره سي خبري اوشي په هغه کې هیڅ ګناه نشته الله د هر خبر ده او فَاحْصُبُوا هَدِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُمَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 او په تاسو کې چې د چا دومره وس نه کېږي چې دا خااندانانی مسلمانانو ښو سره نک وکړي نو هغله پکار کاردي چې ستاسو پهقبض کې کمی دا وینځوي داغوی نه د مومنانو وځ سره نک وکي الله تستاسو د ایمانونو حال خم لون دی تاسو ټول د یوډې خلکې نو پهدوججه داوی د دا سرپرستانو په اجازت داوی سره نکا وکل او پهخ طرقه د دستور مطابق هغوی ته پله مهدون ورکړی سفاره د دې چې هغه د نیکا په خيله کې محفوظ پاتشي شی. د شوهدپور کولو د پاره ازادي ونګر زی او نا پټ پنا اشنا یا نیوکړي بیا هرکل چې هغه د نیکا په خيله کې محفوظی کړی شي او داغوی نه ثبتکاری سبدګاری وکړي نو پاغوی باندې داغیر سزا په نسبت نیمه سزا دا کوم چې د خانګانی خزه د مقرر دا دا اسانتیه پتاڅو کې د هغ غچا د پاره پیدا کړې شوی دا د چا سره چی د واده د نکولو په وجا د تقوې د حد ماته دلو جره وي لیکن کته صبر وکړای نو داس تاسو د دا پاره به الله بخون کې مهربانه ده یرید الله لیبین لکم ويهدیکم سنن الذین من قبلکم و يتوب علیکم والله علیم حکیم الله غاری چتا ستا هغه طریقې او, او هغه طریقې قوم روان کړي چې په غیبان دیبا ستاسو نه وړاندې تیر شوی صالحان خلق کړل هغه د خپل رحمت سره تاسو ته درجو کوله اراده لري او الله خپو هومده او حکمت والهم دي والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما الله وكفى سبان دي ده رحمت سرا روجو کول غواڑی خو سوق جي پخپل خوائشات پسيسي پوې دا غواړي چې تاسو د سحي لارینا بچ بچ ډېر لری لاشي يوري دو اللهم ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف الله پتا سبان دي پابند شپ کول غواړي زکا چ انسان کمزوره پیدا کړی شي وي دي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا <مترجم> ان الله كان بكم رحيما اي <مترجم> هر خلقو چې ایمان مرا وړي دي پخپل मेंस کې دایوبل مالونا په باطلو طریقو سره مخوري هغه ستل خر سوال کې پر زامندۍ سره فکادي او خپل ځانونو موج نه يقينو چې الله پتاسو باندې ډېر مهربانه دي او نه يفعل ذلك عدوان و ظلم من فسوف نسليه نار وكان ذلك على الله په ظلم او زيادتي سره ځاس کارونه کوي هغه بمونګه ضرور ورته ورڅو او دا کار الله ته هیڅ ګران نه دي ان تجتنبوا كبائر وما تنها عنكم نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم مدخلا كريما کو تاسو د هغه لوی لوی ګناونونه ځان اوسه ته کوم نتي تاسو منکړی لستسو وړو وړو ګناحو نه وا مونږه ستا څخه حساب نه لړې کړو او تاسو به د عزت ځای ته داخل کړو وانا تتمنو ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب واسال الله من فضله, ان اللہ او ګولی ان الله کان او الا چې پتا سکی یو تنلا د بل په مقابلې څه زیات ورکړي تاسو داغه ارمن مخوي نارینو چې څه عمل کړي دي داغه مطابق داغوی حصہ دا. او زنانو چې څه عمل کړي دي داغه مطابق داغوی حصہ ده دا. او د دا انانا داغه د دا فضل دعاګانې غواړي بهشکا جاء الله دهرس علم لدي ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا او مور او بلار. او رشداران پریدی موږ دا غي حق داران مکرر کړی دی پاتشو هغه خلک چې ستاسو ورسره لوځونه وادي وي نو داغوی غوي حصہ هغوی لو ورکړي یقینا چې الله په هر څه باندې نگرانت دی ار رجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَالِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاظْرِبُوهُنَّ فإن اطعنكم فلا تضروا عليهم مسبيلا إن الله كان علييا كبيرا نارینا په جناونو باندې حاکيمان دي په سبب د دې چې الله پاویږي یو له په بل باندې فضیلت ور کړې ده او په سبب د دې چې نارینا خپل مال لګوي نوخه مخې خزي چې نیکاني صالحاني دي غوی حکومت منون کی او د نارینو په غایب والی کی د الله د حفاظت او نگراني سره دا غوی د حکومت حفاظت کوي او د کوم خزر د نافرمانۍ کول نچی تاسو یره دی نو په نصیحت سره خپو حقړی د خوب بسترته جدا کړی اووی وی وای بیا کوه وای تاسو خبرې ته غاره کې خدا نو خامخه غوی باندي د ظلم کولو بهانه ملټوي یقین لرئ چې پاس الله موجود دی فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَإِنْ أهله أَرَادَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَرَادَا فِصَامًا يُفَصِّلْ لَهُمَا مَا حَكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ان الله كان عليما خبيرا او کته لیستاسو سره دا يروا چې د خځي خاون تعلقات به خراب شي نو یو فیصله کونکي د سړي د خپلوانونه او بل د خځي د خپلوانونه مقرر کړي نو کاوی دوانو روغه غفتله نو الله به داوی پمینس کی د روغی شلار راوباسي اللہ تا حرس معلوم دی او دا حرسنا خبر دے واعبدوا اللہ ولا تشرفوا به شیئا و بالوالدین احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا او تاسو ټول دا الله بندگی کوئ دا غسرا سوک مشری کوئ دا مور او پلا سره خصل کوئ د خپلوانو یتیمانانو او مسکینانو سره خصل کوی د دا رشتہ دار گاونډي سره د غیر رشتہ دار گاونډي سره د څنګه ملګری سره او د مسافر سره او د هاغه وینځو غلامانو سره چې تاسو په قبضه کې وي خصل او یقین وکړی چې الله هيسو داس سره نه فقوي چې هغه په خیال ګمان کوي مغرور او پخپل خپل لويه باندې فخر کوي الذين يدخلون ويامرون ما آتاهم الله من فضله او داس خلقهم د الله فخ ندی چې شومطیا کوي او نور خلق ته هم د شومطیا سبق ور قوی. او الله چې ورلا د خپل فضل نا سو ور کړی دی هغه پټوي داسې دا نعمت ناشکر خلق د پاره مونږه ذلیله کوونکې عذاب تیار کړی دی وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا أو هذا خلقهم دا الله فخنادي تخبل مالنا خلقه دا خودان دا بارا خدس او په حقیقت کې نه په الله باندې ایمان لري او نه په ورځ د آخرت باندې رختیا خبره ده دا خبر چې شیطان د چاملګرې شو نو هغه ته ډېر خراب ملګري مېلاو شو وماذا ماذا علیہم لو آمنوا بالله والیوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم علیما اخیر په خلکو باندې څه افات راتلو کوپا الله او پورزه اخرت باندې ایمان را وړي وي او سچ ورلا الله ور کړی دي داغه خرچ خرج کوله کو دی داسي کوله نو د الله نه د دې د نه حال پټ نه پاتې کېدو ان الله لا ظلم مثقال ذره وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَ يُضَاعَفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا بِشَكَرِ الله پچا باندې د زره همره ظلم نکوي کو څوک یونی کې وکړي نو الله وو دوچند کی او بیا د خپل طرف نه ورلا زیات اجر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا نوڅوکړه چې په هغه وخت کې به دوی سې کوي کله چې مونږ ظهور اومهتنه یو یو غوا راولو او په دې خلقو باندې تا یعنی اے محمد صلی الله علیه وسلم غوا کړو يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا فهغه وختيبه هغه ټول خلک چاوی د رسول صلى الله عليه وسلم خبر اون منلا او داغه نافرمانی کولا دا ارزوګلی چې افسوس داس مکه اوشلې او هغه ټول په کی ورزې شو حل تبدوي خپل یو خبره د الله نفتنه کری شي یا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون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 الغايط اولامستم النساء فلم تجدوا اولامستم النساء فلم تجدوا ما ان فتيم مصعدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله <سؤال> كان عفو و اے ها خلکو چې ایمان مرا وړې دي کله چې تاسو د نشې په حالت کې نو منځلني ذمہ ور ځای منځ هغه وخت کول <سؤال> پکار دي چې تاسو سوای چې په هغه پههېږئ د غشان د جنابت په حالت کې هم مانځله تر هغه نشې مو ور تر څو مو غسل نه وکړي او کو پلارته رداي او پجما ته شوه نو بیا خیر دي او ک تاسو مرزانی یا په سفر یی یا په تاسو کې څوک د او د نه واپس راشي یا تاسو خذلا ګوتی ورولئ او اوبو بیان مومای نو د پاکي خور نه کار واخلئ او دا غینه په خپل مخونو او لاسونو باندې مساو کړی بشکا الله د نرماین کار اګستونک او بخون کې دے اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَتَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلِ تَهَا غَ خَلَقْ هُمْ اُلِدَلْ چِ دَ كِتَاب دَ إِلَمْ نَا سِحِسَ وَرْكِلِ شَوِدَا اوئی پَقْبَلَا دَ گُمْرَحَي خَرِدَار جُوَدْ شَوِدِي او وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اللہ استاسو دشمنان دیر خطیجنی او استاسو دم او مددگاری دا الله كافي ده من الذين يهادو يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع واسمع غير مسمع وراءنا لن ين الدين ولو لهم قالوا سمعنا وأطعنا وأسمعوا أمرنا كان خيرا لهم وأطاعوا ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا كم خلت دي الفاظ د خپل ځاینونه بدلوي او په حق دین کې دخلل اچولو دپاره خپل جبی تاو را تاو او وای سمینا واسینا او اسما غیره مسمعم او رائنا حالکه که کوئی داسی ویله چې سمینا واثوانا اسما او اونزرنا نو دا دغه دپاره بهتره او زیات صحیح طریقه وا خو حو په غوي باندې د خپل باطل پرسته په وجا د الله لعنت شوي دی زكاهوي كم إيمان رولي يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطرس وجوها فنردها فَنَغَدَّهَا عَلَى آدْمَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ الصَّامْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إيه هر خلقو چی کتاب درکړشې وې وو اوس چې کوم کتاب مونږ نازل کړې دی دا اومنه دا د هغه کتاب داید او تصدیق کوي که چې تاسو سره دا اول نه موجود وو پدی باندې ایمان راوړای مخکې د دی دینا چې مون مخونه په بل غنکړو او شا طرف ته واړو یا په هغه باندې هغه شان لاندې کړو لکه څنګه چې په سپتوالو باندې مونږه کړیو او یاد لرئ چې د الله حکم خامخا جاری کیږي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويرفع ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد استرا اسما عظيما بشكا الله بس يو شرك نه ماف کوي د دینه سیوا نوچ سمره گناہوں دی هغه چی د چا د پاره وکهشي نو معف او د الله سره چې چاسوک څوک شریک نو هغه ډېر لوی دروغ جوړ کړي او ډېر سخت د ګناه خبرې وکړه الم تارا الیندین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یغلمون فتیلا تا هغه خلک هم ولیدل چې د خپل ځان د پاکوالي غټه داوه کوي حالکه پاکوال خوچی الله چاته اوغاري هغه ته او دا دوی ته جي پاکواله نملويږي نو پاکي چت کي په دې باندې د زري همره ظلم هم نه کويږي او خو ګورا دوی په الله باندې هم د دروغ تړلن نه من کويږي او دا دوی دا کارا گناہگار کے دو دپارا بس دا یو گناہ کافی دے اَلَمْ تَرَئِلَ الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَاءِ أَهْبَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ایا تا خر خلق ولیدل چې د کتاب د علم نه ورتا صحیح سو ورغلی شوی دا او حالې داده چې جب او تاغوت منی او د کافرانو په حق لواي چې د مؤمنانو نخو خو دوی زیات په صحیح لار دي اولائک الذین لعنههم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصيرا هم دغه خلق دیت چې په غوي باندې الله لعنت کړي دي او پچا چې الله لعنت کړی نتبا داغو حصو کوم ددګار علمونه ام من الملك فاذا الله يؤتوننا سنقيرا آیا په حکومت کې د دوی سره هیڅ شته کدا سې نو دیبا نور خلکو ته یو ماته پیسې هم نه ام يحسدون الناس على ما سعلما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابرهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما يا بي دي دخل کو شباب پدي وجه حسد کوي چې الله پاوي باندې خپل فضل ولي کړې دي که دا خبر اوی نو دا دینا د هم خبر شي چی منخو دا ابراهیم علیہ السلام اولاد تا کتاب او حکمت ورگرو او ایلوی سلطنت مو ورلو ورگرو فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا خداوینا سخل کو ایمان راورو او سخل کو تری مخوا راورو او دمخ على د دا پارخو بس دا دوسخ لمبه کافی دی ان <تسيطنع> الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِ النَّارًا سَوْفَ نُسْلِيهِ النَّارًا كُلَّمَا نَضْجَتْ جُلُوتُهُمْ مدنا من جلودا ويرمنا يذوق العذاب ان الله كان عزيزا حكيما كم خلقتي زموند اياتن منن لا انكار ڪري دي يقين لره چهاغويبا مون او هر كلا چهاغوي د بدن شرمني فوري نيشي نو مون بوابتا دغه پز نور شرمني پيدا کړو دپاره د دې چې د عذاب مزه اوسېږي الله لوی قدرت لري او د خپل فیصلو په حکمت خپو هیږي والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا أَوْ كَمَخْلُقِ زَمَنِ آيَاتُنَا أُمَنَل أَوْ نِكَمَلُنَا يُكْرَل حَغَيْبَمُن داسی باغونو تداخل کرو سی لانتی بطری ولی بائی گی حل تبا ہمیشہ میشہ اسی گی او پاکی بیبیانی با وقتا محلاو شی او مون بائی پا درنو سورو کساتو ان اللہ یأمرکم ان تؤدو الامانات الى اہلها و اذا حکمتن الناس ان تحکمو بالعدل ان الله نعم ما يعذكم به ان الله كان سميعا بصيرا اے مسلمانانو الله تعالی حکم کوي چې امانتونه دا امانت خوندانو ته حواله کړې او خلچي د خلق په میځ کې فیصله کوي نو په انصاف سره کوي الله تعالی ډیر خل سيحت کوي أو دعيقين دع جاء الله هر سعوري أو هر سويني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا اے هر خلکو چې ایمان مداوړې دي حکم منئ د الله او حکم منئ د رسول او دا هر خلکو حکم منئ چې څوک پتاڅو کې حاکمان وي بیا کو تاسو په مينسکې پس خبره جګړ راشي نو هغه الله او رسول تعړې تسو وقعي فالله أو بورس داخرت ايمان لرأي هم دا صحيح طريقة دا أو دا انجام پا اعتباس درهم بحتر دا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أي يتحاكمون الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ويريد الله عليه وسلم تاون تا لدل حاجه خلق چې داوا دا کوي چې مونږه ایمان راوړې دي پاهره کتاب باندې چې پتا نازل کړی شوی دی او پاهره کتابونو باندې چې ستانه مخ کې نازل شوی وو خوバリ دا چې خپل مامله د کولی کولې د طاغوت توراندی کوي حالکه حویت دا حکم شوی وو چې د طاغوت سره کوفر وکړي شیطان دا غواړي چې دوی د میغي لارینه بهر لري بوزي وا اذا فیل لهم تعاله الی ما انزل الله الی الرسل رایت المنافقین یصدون او هرکل چې ورته اوئلی شي چې هغه سې د راشه چې الله نازل کړې ده او رسول راشه نتووینه چدا منافقان ستا طرفتا دراتلونا ازان بچگوی فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاؤُكَ ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِمْ أَرَدْنَا إِلَّهِ انو او توفیقا بیاغه وسهلی کله چی د دوی د خپل لاسونو مصیبت په دوی راشي وقت وخت تال راضی او قسم نه او وای چې په الله مو د قسم وي مونږ صرف خېګړه ورتله او دامن نیتو چې د دواړو د لو پمنسکی په ست موافقات بيداشي اولائك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعلم عنهم وعذهم وكلهم فاعلم عنهم وعذهم وكلهم في ان افسهم قولا بليغا سجدت بذرون كيدي ها الله تعلم دي تو ددي مخل مرزا دوی په اکا وا او داسې نصیحت ورته کوا چې زړونو ته خوشي او سلم من رسول الا ليضا باذن الله ولو انهم الظلموا ان فتهم جاءو الله جا او کفاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما دویته اايا مونږ چی هر رسول دالې گلې دي نو د دې د پاره مونږه لګلې دي چې د الله په حکم سره داو اطاعت وکړي شي کو دې داسکار کړې وي چې کم وخت دی زانونو ځانو باندې زیاتې کړې وو او ثان راغلې وي او دا اللہ نے مافیق اختلے او رسول هم دبي پارا دا مافید درخواست کرے وے می چې چھے اللہ بھائی بخن کے او رحم کا ان کے منتلے وے فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموکا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو ثم لا يجدو, يجدو فی انفسهم حرجا من ن قضيت و يسلم تسليما ن <تصفح> اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستا پرب می د قسم دی چی دوی طرحه هغو مومنان کې دی نه شی تر سوچی دوی پخپلو خپلوا اختلافات کې تا فیصله کاون او اون او بیا چې ستاسو فیصله وکړ پاغه باندې خپل زړونو کې ستنګیران ولي بلکې پورا پورا یې اومنی وَلَوْ أَنَّ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ مَا فَعَلُوهُ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لهم لا كان خيرا لهم واشد دوی ته حکم کړې چې خپل ځانونا قتل کړای یا د خپل کورینو بهر وزه نو په دوی کې به ډېر کم خلکو په دې عمل کړې وو حالکه دوی ته چې کم نصيحت کیږي کدوی باه عمل کوله مدابا د دو دوی د بار زیات د بهتره او زیات د مضبوطیا سبب وي وا لا اتيناهم عظيما او چداسي کوله نو مونب ورلا د خپل طرفنا دير اجر ور کوله ولا هديناهم صراطا مستقيما او نيغه لار بمورتخودلا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 وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا سُكْتِي <تصفيق> د الله او د رسول حکومنه منی هغه با دغه خلکو سره وی چې الله باوی نعمتونه وروليدي يعني پیغمبران صدیقان شهيدان او صالحان څنګه خدای د عملګري چې دا, عمل دا چا نصیب شي ځان کله دا هغه حقيقي فضل دی چې د الله تر طرف نو ميلاویږي او دا حقیقت په جندلو د پاره بس د الله علم کافی دی يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فان في الرصبات او ان في رجع ايه هغه خلق چې ایمان مرا وړي دي د مقابله د بار هر وخت تیار و ځای بیا موګه ته ګورئ کو جدا جدا د ډول په شکل کې وځي او کپجم وزه و ان منکم لمن لا وَإِنَّ ان و ان منکم لمن لا یبطئ ان فئن اصابتکم مصیبه قال قد انعم الله علی ایذ لم اکم معه شهیدا او پتا ستی یونم تنداسی حشته چې د جنگنا ځان بچکوی كفثاسه مصيبه رشي نوای چی الله پما ډیر فضل چې زه د دې خلکو سره لا نه ولئن اصابكم فضل من لا يقولن انك لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما او قد الا دترفنا فتفذل شي نواي او داسي واي لك تشتاسو او داغ پميسكي د دوستي سي تعلق هلو چه افسوس که زهوم ده دوی سر وی نو دیر کار بشوه وو فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشعون الحیات الدنیا بالآخره ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نکتیه اجرا عظیما داسی خلق تی خبر شیدی د الله پلار کی هغه خلق له دل پکا دي چا وي د اخرت د ژوند لپاره د دنیا جون خرسوي بیا چې سوګ د الله بلار کی جنگ وکړي نو کو شهید شي یا کو غالب شي نو هغه لبا مَنْ ذَرُوا أَجْرَ وِرْكَوْا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الَّذِينَ يقولون ربنا اخرجنا من ها بهی القرية الظالم اهلها و جعل لنا, لنا من لدن که ولیا و جعل لنا من لدن که نصیرا اخر سو وجده چه تاسو ده اللہ پلار که ده ها غا بیوس نارینو زنانو او وړو وړو ماشمانو ده نه نجنگی گئی چه دا غوی ده کمزوری وجا باغوی ظلم کیږي او فریاد کوي چې اے رب مونږ د دې خلینو او باسي چې خلک یې ظالمان دي او د خپل طرفنا زمونږه سوک ملګري او مددگار پیدا کړي الزینا امنو یقاتلون فی سبیل اللھ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقطلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا کم خلق <محلقشي> چې د ایمان پلار روان دي هغه د الله پلار کې جنګوي او کم خلق چې د کفر پلار روان دي هغه د طاغوت پلار کې جنګوي په دا شیطان د ملګرو سره وجنګي غي او یقین لري چې د شیطان د دوکه چلونه په حقیقت کې ډېر کمزوري دي الم تر الی الین فی لهم کفو اتیاکم واقین الصلاۃ و, و اتو الزکات فلم ما كتب القتال اذا فريق منهم یخشون ما يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريم قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا تَا <تصفيق> هَغَا خَلَكْ هُمُ أُولِدَلْ تِهَوِي تَا وَيَلِي شَبِهُوا تِخْفَلْ لَا او مُنس قَيَمَوَيْتِ او زكاة ورکوَيْتِ وستورتا د جن کمل حکم او کلیشو نپهو کی د یوی دلی دا حال دی چې د خلکو داس داسې یریږي لکه څنګه چې د الله یریدل پکار دی یاس لکه د دین هم زیاد او واي چې اره دا په مون باندې دی د جن حکم ولی ولي کو ولید لګ نور مهلت مون لران کړو دوی ته وایا چې د دنیا د ژوند سامان لګ دی او اخرت د یو پرهیزګر سړی د پاره زیات بهتر دی او پتاسبا دلیوی زره هم رزولم هم نکیگی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و ان تصبهم حسنت يقولو هذه من عند الله و صبهم سیئت یکولو ها دی من عندک قل کل من عند اللہ فما لها اولائی القوم لا یکادون یفقهون حدیثات پاتشو <تصفيق> مرگ نو پہر اگر په هر حال کې حل تکا سکتا درسي اگر ک تاسو هر څومره پمژبو ته کلاګانو کیای کو دي تا څه فائدہ ور ورسي نو واي چې دا فائدہ د الله د طرف نه ده او که نقصان ور ورسي نو واي چې دا نقصان ستاده وجه نه دي ورته وایا چې هر څه د الله د طرف نه اخیر اخر په دې خلکو څه شوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهيږي مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْمَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إيه اِنْسَانَا قات چې سخه در دررسي هغه د الله په مهرباني سره دررسي او سمو چې په تا رازي هغه ست د خپل عمل وجدا اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږه چې د ټول خلکو د پاره د رسول په هيڅ سره لېګلې او پدی باندې د الله کافی کافیدا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا چاچی د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کړو هغه په اصل کې د الله اطاعت کړو او چاچی مخواړو نو تخمن په دې باندې د نګران په حیثیت نه لیګلې ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّة طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وکل فبالله وکیلا دوی پخوله باندې وای چې مون فرمان منون کیو کوکل چې ستا د فنا بهر اوزي نو په دوی کې یو ورډلا د شپې را جمع کیږي کی او ستا د خبرو خلاف مشوري کوي الله د دی دا ټولې څنګه خبر لکې ته دی پروا مخوا او په الله بروس سره هم هغه د بروسي د پارا کافی دی افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آیا دخلت په با قران باندې غور نکوي کده د الله نه بغیر د بلچا د طرف نه نو دیبه په دې اختلافات منځلې وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وَنَعْمَ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا داخلت په هرځي کې د اېتمینان يا ديري خبر واوري نو هغه خبر وي حالکه کدوې دغه خبر رسول او د خپل دلي زموار کسانو ته ورسوي نو دغه خبر به په دوی دا داسي قابلان کسانو په الکداشي جه غویبه د دغنا سهمه تبراو باسي کو پتاس باندې د الله مهرباني او رحمت نو نو استاسو کمزوریاں داسي وی چې دا یو سو کسانو بغیر نور ټول با په روان شي وي فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرب المؤمنین عز اللهم ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد انتقالا نو اي محمد صلى الله عليه وسلم فد الله بلار کی جنگ کوا فد خپل زبان نه بغیر دبل چا دپارا ذمہوار نه البته مومنان د جنگ دپاره تیز کړه لری نه دا چې الله د کاف زور مات کړی بالله ذو بتولنا زياد زبردست او داغ سزا دا گټولنا دا زياده سخت من يشفع شفاعة الحسنه يكن له نصيب منها وَمَنْ يَّشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا سوک چې د نه کیسه فارش کوی هغه تبہ داغې نه او سوک چې د بدې سفارش کوی هغه تبہ داغې نه سمېلاويږي او الله پا ہر نظر لرن کے دے وَإِذَا حُيِّیتُم بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّو بِأَحْسَنَ مِنَّا أَوْ رُدُّوهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا او کل چی تاسو تسو پا عزت سرسلام او کری نو تاسوی ورکا داغینا ہم پا خطر کا جواب ورکلے یا کم لکم داغی پشان الله ده هرڅ شي حساب اوستول کې دي الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديث الله غدي چداغه نه بغیر بل خدای نشته هغه تاسو ټول دا هغه قیامت ورځ راځمکړي داغه پر اتهو کې هیڅ شک نشته او د الله د خبره نه زیاته ریښتینی خبره ده بل چا کې دي شي تناها لکم فالمنافقین فئتين والله اوکسهم بما کسبو اتریدون ان تهجو من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا لذا پتاه سباندي ششوي دي چې دا منافقانو په بار کې ستاسو پامنس کی دو راي دي حالکه کم بچ کارونه چې هغه کل دي داغه په وجہ الله هغه واپس ګرځول دي آیا تاسو دا غواړی چې الله 차تا نه غلار نه د خودلی هغه ته تاسو تا نه غلار اوخه حالکه الله ج سوک بیلاری کړی دی داوی د پاره 30000 نشي مندل ود لو تدفرون کما کثر فتكونون سوا فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فائنتولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا هغه خو د غاړی لګسنږي هغه پخپله کافيران دي دغسي تاسو هم کافيران شئی او تاسو او هغه ټول <سؤال> یو برابر شئی په دې وجہ په هوی کې هیڅوک ځان له دوستانه جوړوي ترسوچی حووی د الله پلار کی حجرت انکری او کو حووی د حجرت نا منشول نوچی پا کم زی کې بیامو میں حل تے او د حووی نا حسوک زانلت دوست او مددگار مجود ہوئے إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْفَاقٌ أَوْ جَاءُكُمْ حَصِرَتْ خُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يَنطَعِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا <تصفيق> الْبَتَّ هغه منافقان په دې حکم کې ناراضي چاوی د دا یوداس قوم سره یوزې شوی دی چې دغوی سره ستاسو موایدوی دغشان هغه منافقان هم په دې حکم کې ناراضي چې ستاسو فالراشی او زونه د جنگنا مارو شری دی نه تاسو سره جنگ کول غواړي او نه د خپل قوم سره که الله غوښتل نو دوی به په تاسو باندې مسلط کړي و او دوی به درسره هم جنگونه کول نو که کو دوی تاسونا څنګه کړی او د جنگنا منشی او تاسو ته تا د ثوري دبار الله سنو راوګډلی نو بیا الله تاسو لا په هغه باندې د حمله کول سوه حق نه دی درکړی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 وَيَقُفُّ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا يَوْمَ الْقِسْمِ مُنَافِقَانِ بَدْرًا داسي ملوشي چې هغه دغه غاری چې تاسو نه هم په امر کپاتشي او د قوم نه هم په امر کپاتشي کچ کله ورتا د فساد موقع ملاویږي نه په غوي کې وردانګي دا چې خلک تاسو د مقابلې نه من نشو او تاسو ته صلح دروراندي نکړه خپل لاسونه بند نو میچ په کم زیک درته ملاوي شي حلته 19 او وی وزنه په غوي باندې د لاسه چتولده فقره من تاسو له واضح دلیل درکړې ده وَمَا كانَانَ لِمُؤمنٍِ أَ يَقتُ لَ مُؤمنًِا إِللاا خَطَى وَمَمْ قَتَ مُؤمنِن خَطَاء فَتتحرير ررقَبَةٍ مُؤمنِنَةِ وَدِييَةٌم مُسََّمَ وَدِيَةٌ مُسََّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إا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 فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ وَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينِ تَوْبَةً مِنَ الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا دَ دا مُؤْمِن دَاکَار نَدَيْتِ جِبَلْ مُؤْمِن څیوا د دینا چې په خطا کې دی وشي او څوک چې یو مؤمن په خطا سره قتل کړي نو دا غي کفاره دا ده چې یو مؤمن دی دا ولا مینا آزاد کړي او د مری وارثان له دی د وینې تاوان ورکړي لکهن که د مړي وارثان د وینې قیمت معاف کړي نو بیا دی نو او کچره دغه مسلمان مړې د دا یو داسې قوم نه وو چې دا غي سره تاسو دښمنی و نو دا غي یو غلام آزادول دی او کچری ریغا د دی یو جاسې خېر مسلمه کوم سره و چې تاسو ورسره معاہده مې دا غو وارسان لبا د وین خمت ورکول بی او یو مومن ولانبا آزادول بی او کچا غلام فائدہ نکړو نو هغه دی مسلسل دوه میاشتې روزي ونيسي دا په دې ګناب باندې الله کا د توبې استلو طریقه ده او اللہ پوہ دے او حکمت والا دے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیه و واللهم طيب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما <تصفيق> مومن قتل دو پا پا او پات شو هغه سره چې یو مؤمن په قصد قتل کړي نو داغه جزا دوزخ دی چې همیشب پکې اوسيږي په غ باندې د الله غضب او د الله لعنت دی او اللہ داغد پارا سخت عذاب تیار کرے دے یا ایوہا الَّذین آمَنُوا اِذَا ضَرَبْتُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا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 ان الله ما كان بما تعملون قديرا اے ها خلکو چې ایمان مراوړې دی کله چې تاسو د الله بلار کې د jihad لپاره اوځئ نو په دوست دشمن کې تمیز کوي او څوک چې تاسو اول سلام واچوي نو هغه تا دا دموهي چې تو مؤمن نه یې کله تاسو د دنیا فائدې وغوړې نو د الله سره ستاسو د لپاره د غنیمت ډیر مالونه دي د دې نه مخکې خو اخیر 10 هم په دغه سي حالت کې وای بیا الله پتا سبحانه احسان وکړو نو په دې وجا اوس حقeeq کوي به شکا سچ تاسو کوي الله دا غنه خبردار دي لا يسكو القاعدون من المؤمنين غير اول الضر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما فمسلمانانو کی هاغ خلق جبه دسل اوزرنا فقول کی ناس دي أو هغ خلق ذې د الله صل الله علیه و سلم جهاد کوي دونه یو شان ندی الله صل الله علیه و سلم باندي جهاد کوونکو خلکو لا د خلکو په نسبت لوه درجہ ور کړی دا اگر چې هر یو د پاره الله د نه کوي وعده کړی دا خود الله سره د مجاهدونو د خدمتونو بدلا د ناس خلکو لا ډیره زیاته دا درجات منه ومغفرته ورحمه وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا دا غوید پارا د الله د طرفنا لوی درجه دي بخانه دا او رحمت دي او الله ډیر ماف کوم او رحم کوم کې دي ان الَّذِينَ تَوَسَّا هُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُو كُنَّا مُشْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کَمُوا خِلْقُ چِي بَخْفَلُوا نَفْسُنُو بَانْدِي زُلَمْ كَوَلُوا دَهَوِي کل فرښتوت قبض کړل نو تاسو تری وکړو چې تاسو په سحال کې اختا وای جواب برکلو چې موږ پزمک کې کمزوري او مجبور یو فرښتوت وویل ولی د الله ځمکه فراخ نہ و چې تاسو په هجرت کړي وې دا هغه خلق دي چې دوزخ یې زیاده او هغه بیر بد زده دي د ورته لو إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَتَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غفورا او کم نارینا زنانا او ماشمانچی پراختیا سره بے وسدی او د وتر د پاره سلار او ذریعہ نمومي نږدې دا چې الله وي معاف کړي الله ډېر معاف کون کې او بخون کې ده او ن ي مهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرغما كثيرا وسعا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَشُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سوکچی دا اللہ پلار کی حجرت اکری هروب پس مکه کی د پناغ استولو د پاره ډیر زئ او د استوبنی د پاره فراغ زی بیا او سوق چې د خپل کورنه د الله او رسول طرفه د هجرت د پاره وزي او هم په دغه لار کې ورلمرګ راشي نو داغو اجر د الله په سیمه واجب شو اللهم اد برحمنك ومغربا نده واذا ضربت في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان, خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا او کلیتي تاسو په سفر روان شئ نو هیڅ ګ난نده چې په منسکي اختصار لنډوالې وکړي خصوصا چې کله ستاسو سره ده فکر وي چې کافيران به مو تنگوي ځکه چې کافيران خکار ستاسو دښمنه ته تیار ولار دي وا اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم فَتَنْتَقِم طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلَتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لم يصلوا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 ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من نطر او كنتم مضا او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وتخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا او ا نبی صلی الله علیه وسلم هر کله چې ته د مسلمانانو قومینس کې موجود یې او د جن په حالت کې هغه له منځور کولو د پارا بدرې کې نو پکار دی چې په هغه کې یو ډلا ستاسو راتلږي او خپلی وسلې د ځان سره واخلي نو بیا چې کله سجده وکړي نو شاته دین او بل ډول چې لا منځه نه دی کړې هغه دی راشي او ستاسو د منځکري او غويد هم بيداروسی او د ځان سره د خپل وسلې واخلې زکه چې کافرانو په د انتظار کې دي چې تاسو د خپلې وسلو او د خپلې سامانونو لپاره لکه څنګه نو شي چې په یو ځل در باندې حمله وکړي البته که د باران د وجینا تاسو ته تکلیف وي یا ناروغي نو په وسله کې خودو کې ګناه نشته خو بیا هم بيداروسی یقین لرئ چې الله د کافرانو دپاره اذکر د به عزت آزاد تیار کړئ ده اذه قضیتم الصلاه فذکر الله قياما وقعدا وعلى جنوبكم فاذا قمتم فاقيموا الصلاه ګر چې کنه مونږ ادا نو په ولاړه په ناشتا په ملاستا او په هر حال کې الله یادوې او کله چې اطمینان د تنصیب شي نو پوره مونږ کوي مونږ په حقیقت کې داسې فرض دي وقتتطى بنديسر با فممنِهواُ بديِ لاززممْك وَلَا تَهِنُوا فِي بتِر الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأَّمونَ فَإِنَّهُمْ يَأَّمُون إ تَكُوا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَجُوزُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا په دې د لغفه صحیح لګې کمزوري مخکاره کوي کته ستاسو تکلیف رسی مستاسو په شان هغه ته هم تکلیف رسی او تاسو د اَلانا زه هغه سیز امید لराई چې د هغه امید دا وې نشته الله په هر سیز په هده او د حکمت خاوند إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما اي نبي صلى الله عليه وسلم مونګه دا کتاب د تا د حق سره نازل کړي دي د پاره د دي چې الله تعالی کوم نه غلا خو دې دا دغه مطابق تو په خلقو کې فیصله وکړي ته د خائنت جرشلا فجګر کې طرفدار ما گا او د الله نه معافي وغواړه هغه ډیر په خون کې اورهم کون کې ده ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما سڅي د خپل <سؤال> قانون <سؤال> سره <سؤال> خائنت کوي ته د غوي حمایت مکوه ده دا الله داس سره فخ نه دي چې هغه او پېښې دی يستخفون من الناس ولا يستغفونه من الله وهو معهم وهو معهم اذ يبنيتون ما لا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطا دخل پل کارونا د انسانانو نه پټولې شي خود خدای نه نشي پټولې هغه خو په هغه وخت کې هم د دوی سره وی کله چې دوی پټ پشپو کې داغه د مرزه خلاف مشوري کوي دوی پټول او عملونه باندي الله قدرت لرونکو دی ا انتم ها انا هم په حياته د دنیا فمن جادل الله خدا تاسو په د دنیا کې د مجدمانو د طرف نه جګړه وکړه خدا قیامت پر ورځ به دوی د طرف نه سوک جګړه کوي اخر هله تبدلی وکيل سوک وی وَمَن يَعْمَل سُوءًا أَوْ يَظْلِم نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا کو څوک غلط کار وکړي يا بخبل <سؤال> ځان باندې ظلم وکړي او بیا الله <سؤال> تدا ما فایده خاص وکړي نو الله با معاف کوم کې او رحم کا کې بیامومی ومن یکسب اثمن فا انما یکسبه علی نفسه وکان اللہ علی من حکیما خوچی صوف بدیو کری نو داغدہ دا بدیبا داغد دا پارا و بالوی اللہ دا حر سے نخبر او حغا حکمت والا او پوہ دے وَمَنْ يَكْسِلْ خَطِيئَةً أَوْ إِسْمًا سُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا سُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا فَقَدْ إِحْتَمَلَ بُدَّانًا وَإِسْمًا مُبِينًا أو جاتي سخطاك آرقلو يأي گناوك لا ګیډا غې امتحان به یو بیگونه سری باندې ولګاو نو هغه د غټو دروغ او خکار غنا پیټه الله عليك ورحمه لهم ما ضائفته منهم ان يضلوا كما وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب الحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اي نبي صلى الله عليه وسلم قد الله فزل پتا باندې نو او داغه رحمت درسره دا مل نو نو پږي کې یو دلی فیصله کړی و چې تا تیر واسي حال داو و چې په حقیقت کې هغهي د نه بغیر بل څوک نه تیر واسي او تا ته هیڅ نقصان نه در دررسولې الله پتا باندې کتاب او حکمت نازل کړې دې او تا ته هر هاغه څه خودلی دي چې تا ته معلوم نو او داغه فضل پتا باندې ډېر لوې دې لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما د خلکو د غوټ په پتو خبرو کې اکثر څه خیر نه وي هاه کوم څوک صدقه او د خیرات ورکولو چاته سووای یا د یو نیک کار لپاره یا د خلکو په معاملاتو کې د اصلاح وستلو چاته سووای نو دا بیا ښه خبره ده او څوک چې د الله د رضا لپاره دا, دا سی کوي هغه لبا مون ډیر اجر ورکوي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 چا د رسول صلی الله علیه وسلم سلم مخالفتا ملا کړنی وي او د مؤمنانو دلارينا په بل الله روان شي او حال دا وي چې نه غلار ورته کارا شوی وي نو هغه به مونږ هم هغي طرف ته بوزو کم طرف ته چې هغه په خپل او ګرځي دو او هغه به دوزخ ته وګرځي چې ډیر وزیدې د پاره د قرار ان الله لا يغفر ان يشرك به ويرفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ده الله سره خبست ده شرک بخننشته ده دین علاوه نور هرسمعف کی دیشی چا غی معف جَاجِدَ اللَّاسَر سُوقَ شَرِيكَ الْ هَغُهُ دِنِيغِ لَالِينَا دِير لَغِ لَادُو يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا آلِهَةً وَإِن وَقَالَ لَا أَتَّخِذُ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلُّ لَنَهُمْ وَلَا أُمَنِّ يَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُم ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا بينا هغوی د الله په دې د زنانه بوتاني عبادت کوي هغوی د هغه باغ شیطان عبادت کوي چې الله پرې لعنت کړي هغوی دهغ شیطان خبر منی چې الله ته ویلی وو چې ستاده بندگانو نبا ضرور یو مقرر ایسه خپلم زوبه هغوی بیلاری کوم زوبه فاطمه اومیدونی کی اچوم، او زوبه ورته حکم کوم او هغوی با زما په حکم د زناور غوغونه سیروی او زوبه ورته حکم کوم او هغوی با زما په حکم د الله په جوړښت کې بدل کوي دا شیطان چې چا د الله په ځه ځان د خپل ولی او سر پرس جوړ کرو هغه کار په نقصان کې پریوتو یا ايدو هم وما يعدهم شیطان الا غور هاغه د دې خلق کسره واده کوي او د ویلا اومې جنور خو د شیطان ټولي واده د دوکې نه سیوا بل هیڅ ندي اولائک ماواهم جنن نمو ولا يجدون عنها محيصا د ذیخل گزه دوزخ دي چې داغې نه با د خلاصي هیڅ صورت ونممي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 پاتشو هر خلک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي نو هغهيبه موږ داسې باغونو ته داخل کړو چې لاندې بدري ولی بهيږي او هلتبه هغه هميشه هميشه اوسيږي دا د الله ریښتینی وعده ده او د الله منځته ریښتیا خبره ده چاوي ليس بامانيکم ولا امانی اهل کتاب من يعمل سوءا يجذبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا اخری انجام نستاسو دا ارزوگانو سرا ترلل شویده او نه دا اہل کتابو د ارزوگانو سره چاچی بدکارو کلو دا غے بدلب و او دا الله په مقابلی کی با دا زانده پارا هیسوک مرستیال او مددگار بیا نمومی ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انسا و هو مؤمن فأولائک فأولائک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا او سوک چیه نیک ک هغه سړی وي او ک خدا خو چې ایماندار وي نو دغه خلک با جنت ته داخليږي او د زړې هم را حق بې نه وهلیږي ومن احسن دينا ممن أسلم دا هغه سړینا د ژوند بهتره طریقا دچا کې دی شي چې هغه الله خپل سرخ کټکلو او خپل عمل نیک وساتو او یو مخزه د ابراهیم علی السلام په طریقه روان شو دا هغه ابراهیم علی السلام په طریقه چې الله ځان له دوست کړو ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بكل شیء محيط پاسمانونو او پزمک کی چسدی حغد اللہ دی او اللہ پا ہر سزبان دی احاتکا انکے دے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ يَتَامَى النِّسَاءِ الَّاتِي لاَ تَكُتُّونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَغْرِضُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْفُخُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وما تفعلوا من خير فان الله ما كان به عليما اي نبي صلى الله عليه وسلم خلستانا دخد په مامله کې فتوا تبوسي ورته وایا چې الله تاسو له د هغه په مامله کې فتوه درکوي او ورسره هغه حکم نه هم دریادوي چې د اولنه تاسو ته په دې کتاب کې کی اورېدل کیږي کی یعنی هغه حکم چې دا هغه یتیمانانو جنکو په قلقلدي چې دا غوي حقونه تاسو نو ور کوي او نیکا ور سره نه کوي یا د لالچ په وجو ور سره تاسو پخپله نیکا کول غواړي او هغه حکمنه چې د کمزورو بے وسو ماشومانو په قلقلدي الله تاسو ته حکم کوي چې د یتیمانانو سره په انصاف قائم اوسه او سنی سني چې تاسو کوي هغه به د الله د علم نه پټ نه پات وَإِن الرَاءَةٌ خافَة مِنْ بَعهَا نُشوزًا أَو إعْرَابًا فَل جُاحَ عَلَمَا فَل جُناحَ لَيْهِمَاأَ يُشْحابَنَمُ مَا صُحَا وَصْخُحُ خيد وَحظِرَة الأافُصُ الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا هرکلچی یوی خځیتا د خپل خاوند د بسلوکای یا بے پرواهی خطروی نو هیڅ ګنا نه دی چې خځه حقونو په کمی زیاته باندې پخپلو کې صلح وکړي صلح په هر حال کې بهتر اده زړه په لک زرتنګیږي فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما دخزپ میسکې فر انصاف کول ستاسو د بس خبر نه دا ک تاسو غواړې هم او هو کولې نشئ نو د الله د قانون د منشا پر کول د پاره دا کافی دا چې یوې خديته داسي دا مخمګه زوي چې بل خزا به اثر زړه د پریک دی کتاسو خپل عمل صحیح وکړو او, او د الله نه اویرزاي نو الله ماف ګون کې رحم کون کې دے وا ان يتفرق يغني الله كل من من ساعته وكان حكيما او کچې خزه خاوند د یو بل نه نو الله با ف خپل لوی قدرت سره هر یو دبل بل د محتاج نه داء الله سناندير فراخدا أوهغا فوها حكمة والدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكا الله غنيا حميدا فاسمانونو او پزمک کي چي سدي هغه د الله دي ستاسو مخ کي چي مون چاته كتاب ور کړي وو هغوي ته هم مون دا حکم کړي وو او اوس تاسو ته تا هم دا حکم کوو چې د الله نه يره کوي او کو تاسو نه نو مې منئ د زمکي او د اسمانونو د ټولو سجنو مالک الله دي او هغه بې نیاز دي د هر تعریف مستحق دي وان الله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله و کیلا او الله مالک دې دغه ټول سیسونو چې په اسمانونو او په ځمکه کې او د کار سمول د بس هم هغه کافی دي این یشع يذهبكم ایوها الناس و یأت بآخرین و کان اللہ علا ذالک قدیرا که غاؤ غاری نو اے خلقو تاسو بلدکلی او اس تاسو پزیبا نو خلق راولی او هغه ده دی پورا قدرت لري من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا څوک چې یاوځي د دنیا د ثواب یعنی بدله طلبگار دی نو هغه ځان خبر ولپکار دی چې د الله سره د دنیا ثواب بدله همشته او د آخرت ثواب بدله هم الله ھر سو اوری او ھر سو خویني يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على الوالدين والاقربين ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعربوا فان الله كان بما تعملون دا انصاف جندا او چتون کی او دا الله د لپاره غواهه کاون کی جوړ شے اگر که استاس انصاف او استاس غواهه پخپله استاس د خپل ځان یا استاس د مور او پلار او رشتہدارانو خلاف راځي د مخالف دلی کسان کومالدار وي او کو غریب الله استاسونه زیات دا غوی خیر خوا دي خو هسي نه چې د خپل نفس په قایشات وبس لال شے او بین ساخی وکړي او کو چې د طرفداری وکړا يا مو تاريخيون مخواړو مپديزان پهکړي چتا س سکوي الله دا غين خبر دي يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَانًا بَعِيدًا ایہا خلقو چی ایمان مراولی دی ایمان او الله باندې او داغه پرسل باندې او په هغه چې الله په خپل رسول نازل کړي دي او په هغه کتاب چې الله د دین مخه نازل کړي دي چې د الله نه او دغه د فرښتونو او دغه د رسولانو او دغه د کتابونو او د اورست د اخرت نه انکار وکړو نو پګومراه کې ډېر لری لاړو ان اللهین امنو ثم کفرو ثم امنو ثم کفرو زدادو کفرن لم یکن الاه لیغفر لهم ولا یهدی ام او هاغه خلک چې ایمان راوړو بیا یې کفر کړو بیا یې ایمان راوړو بیا یې کفر يا بغى الكفر کي وړاندي لاړل نو الله با هرګيس هغه معاف نکړي او نه به ورته چرته نيغلا روخي مشير المنافقين بان نرهم عذاباً الیما الذين يتخذون الكافرين اولياء من ايابهغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا او كم منافقان تي مؤمنان پریګدي او کافرن زاله دوستان کوي هغوي دا دازي رواورلا چې دا غوي د پاره دردنا کا سزا تیار ده آیا دوی هغوي ته د عزت لټول د پاره سي علیک ټول عزتنه خو د الله د بارې دي وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یكفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیره انکم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله په دی کتاب کې تاسو ته تا دماغ کې نه دا حکم کړی دی چې په کم ځای کې تاسو واره چې د الله د آیاتونو خلاف د کفر خبره کوي او توغی و بولې کوي نو هلطا تر هغه غیب و مکه تر سوچي هغوي سبله خبره نوي شروع کړي او کو نه چر کې نبیات تاسهم داوی پشانیائی یقین لرائی چی اللہ تولو منافقانو او کافرانو لرائی فدو زخ کی راج مکون کی دے الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوْ أَلَمَّكُمْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوْ قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دامنافقان استاسوه وماملك انتظار كوي جي اخبا کچری د الله د طرفنا فتح ستاسو نسکشي نو دوی به راضی او وای به چې ولی مونږ ستاسو سره نه او کچری د کاف ایرانو طرف درنشي نه وای ته وای چې ولی مونږ ستاسو خلاف په جنگ کولو قادر نه او بیا هم مونږ تاسو د مسلمانانو نه بچ کړای بس الله وا ستاسو او د دې د مامله فیصله د قیامت پر رس کوي او په دې فیصله الله د کافirano د پاره په مسلمانانو باندې د غالب کې دو سلاره حصہ کولنه د جوړه کړی ان النمنافقین یخادعون الله وهو خادعون واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسلا قاموا كسلا یراون الناس ولا قومنا دا منافقان د الله سره دوکه بازی کوي حالکه حقیقت کې الله دوی په دوکه کیا چولی دي کله چې دوی د مانځ د لپاره نو په ظلماتي سره صرف خلکو ته د خودنی د لپاره پاسي او الله ډیر کم یادوي مذبذ بین بین, بین ذلک بلیان کفر او د ایمان په میز کې حیران او پریشان دي نه پوره دې طرف ته دي او نه پوره هغه طرف ته الله چې سوف بیلاری کړی وي بی نو تو د هغه ته پاره هیڅ لار نشې مونږله یا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء اتریدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اها خلکوتی ایمان مراوڑې دې د مؤمنانو په ځای کاف ایران ځان له دوستان مجوړه وای آیا تاسو غواړی چې الله لا د خپل ځان خلاف خاره دلیل ورکړي إن المونات بين في الدك سخلي من النري وران تج دمون النص يق کري چې منافقان وا د دوزخ دطنا لاندي درج تذ او ت هسوق د هغوي مدگار بیا او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 او د خپل عمل اسلام کړی او په الله فري ځان را ټینګ کړی او خپل دین د الله لپاره خالص کړی نو دغه خلک د مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو لا لوی اجر ضرور ورکوي ها یا الله بیاذابکم ان شکرتم و امنتم وكان الله شاكرا علما اخیر د الله سکر دې چې خامہ خاطر سله سزا درکړي کته څو شکر گزاره بندگان جو شي او د ایمان پلار روان شي الله ډیر قدردان دي او د هر چا حال خبردار دي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله دانق قوي چې سړی په بدو وینا جبو خدوي بغیر د هغه چانا چې پر ظلم او الله هرڅ او ری کې او د حسنه خبر ده ان تمدو خيرا او تخوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا چې ظلم در باندې شوه دي نوکو که غرچه تا ته بدی وینا کولو حق شته لیکن کو ته نیکو کړې کو په او کو په پټه یا کم اس کم بدی معاف کړې ود <مده> الله صفاتهم دادې چې هغه ډېر معاف کول کې دي حالکه پس زاور کول وباندي پوره قدرت لري ان الذين يكفرون بالله <مده> ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون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 کوم خلق چې د الله او د هغه رسولانو سره کفر کوي او غاړي چې د الله او د هغه رسولانو په مینس کې فرق وکړي او وایي چې سوګ بمنو او سوګ بنمو من او د کفر او د ایمان په مینس کې د وی لاري جوړولو اراده لري نه غوي ټول پاخو کافراندي او د دغزي کارښګاونو لپاره دا مونږه داسي صدا تیار کړی دا چې هغه وي با خوړ او ذلیل کړی وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَائِكَ أُولَائِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا دادی برخلاف چی کم خلق اللہ او داغوی طول رسولان اومنی او داغوی پا منس فرق نکری او ويتبا مون ضرور خپل بدلي ورکو او الله ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دي يس الک اهل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سالوا موسی اکبر من ذلك فقالوا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 ورفعنا صوتهم بالطور بمساقهم وقلنا لهم ما لهم ادخل الباب سجدًا وقلنا لهم لا تعبدوا في السبت وقلنا لهم لا تعبدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقًا غليظًا اي نبي صلى الله عليه وسلم دع اهل الكتاب کنن ستانه دا مطالبه کوي چې ته په دې باندې د اسمانه سلیکل را نا ځل کړي نو د دې نه زیاتی د جره مطالبه دوی مخ کې د مسالې سلام نه کړيدي هغه ته خودوي ویلي وو چې ممتا خدای په داغه وخیا او هم د سر سرکشه پوجا د بجلی او تندر ناصاف په پاغه را پری وته بیا وي د سخینه خدای جوړ کړو حالکه د کارخ کار نخي لدی وي د دې مونهویته اوکلا مون موسی سلام ته سرګند فرمان ورکړو او د دې خلقو د پاسمو تور اوچت کړو او د دویمو د دغه فرمان د منلو واډه واغستلا مونږ دویته حکم کړو چې په دروازه کې سجده کوونکې ورننه وځي مونږ دویته اوویل چې د سبد قانون مماټوي او په دې باندېمو د دوینه پخوا خوا د واغستلا سَبِيلَ مَا نَقُومُهُمْ نِثَاقَهُمْ وَكُفْرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلَهُمْ الأَنبِيَاءَ وَقَتْلَهُمْ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ فَنطَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اخِرْداتې د دوی د خپل وادي د ماتولو په وجا او په دې وجا چې دوی د الله د آیاتونو منلونه انکار وکړو او ډېر پیغمبرانی په نه حق وجل او تر دی پوري چې دا خبره وکړه چې زمونږ زړه په پردو کې محفوظ دي حال دا چې پا حقیقت کی د دوی دا باطل پا رستے پا وجا اللہ دا دوی پا زرونو باندی تا پا لگاو لی دا او پا دے وجا دوی دی دیر کم ایمان داو لی وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا کې دوی دمر لری لادل چی پا مریم باندې صف بوتانو لگاو وَقَوْلِهِمْ اِن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 وما قتلوه يقينا برفعهم الراه الى وكان الله عزيزا حكيما او بخله اول چې مونږه مسي عيسى زوی د مریم د الله رسول وجل دي حال دا چې حقیقت کې دوی نهغه او وجه نه په دار کلو بلکې معامله د دې دپاره مشتبه کړشوه او کم خلکو چې داغه په بار کې اختلاف کړې دي هغه هم په اصل کې پښېکې پراته دي داغه سره په دې معاملې کې هیڅ علم نشته تشبه ګمان پسید روان دي هغه مسی په یقین سره قتل نکړو بلکې الله هغه فل طرف ته اچو تاسو الله زبردست طاقت والا او حکمت والا دے وَإِن مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شهيدا. او پا اہلِ کتابو کی با بسوکتا سنوی چی داغ دا, دا مرگ نمخ کی با پاغ ایمان زانو او د قیامت پا ورد با غَپَا غوي باندې گواحي کوي تبيذ الظلم من الذي لها دو حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم او لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا مع بن علیمه غرض دا چې دا کم خلک یویان شوي دي ددي د زلم پهوججه او په دیوججه چې دوی خلک د الله د لارې نه ډیر من کووي او داخلی چې دا هغې د غستونه دوی منکې شوي وو او د خلکو معلوونه په ننجیس سرقسه د خوي مونږ په دوی بانې ډیر هاغه پاې زونه ارامل کم چې موږ کې د دوی لپاره حلال وو او کم خلک چې په دوی کې کافران دي دا غوي د لپاره مونږ د دردناک عذاب تیار کړی دي لكن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةِ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَائِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا لیکن پا دی کی چکم خلق پاک آلیمان دی او ایمان لرن کی دی او ایمان لرن کی ایمان راو دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم چی پتا نظر کې شوې او کم چی ستانه مخې نظر کې شوې وو ایماندارو دمونز دا او د زکات پابندي او په پا الله او په ورځ د آخرت صحیح عقیده لرونکو خلکو لپاره مونږه ضرور لوی اجر ورکو اننا او حیناء الیک کما او حیناء الانوح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 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونږ تا تا حاغسی وحی را لے گلی دا لکہ سنگچی منگا نو علیہ السلام او داغن و رسطو پیغمبرانو تا را لے گلی ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب او داغو اولاد تا عیسیٰ ایوب یونس حارم او سلمان علیہ السلام تا وحی علیہ گلی منګ داوود دا زبور ورکو ورسلن قد قصصناهم عليك من قد ورسلنا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما منګ په هاغه رسولان هم وحنا ذلک داږي ذکر مون د دینه مخکي تا ته کړي او په هاغه رسولان هم داږي ذکر مون تا ته نه دي منګدا موسی السلام سره داسې خبري وکړي لکه څنګه چې خبري کیږي او سہلم مبشرين ومنذرين لالا يكون لن ماس على الله حجته بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ګټول رسولان زير ورکون کی او يرون کی لګل شي بيو د په رده دي چې در سولانو دراتلون رسټو د خلکو سره د الله په مقابله کې څه دلیل پاتې نشي او الله په هر حال کې غالب او حکیم دي لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا خلقنا من نوديمني هو الله غواحي کوي چې هغه صفتا نازل کړيدي هغه په خپل علم سره نازل کړيدي او پدې باندې فرښتې هم گواهاني دي اگر چې د الله غواکې دل بالکل کافي کیږي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا کم خلک چې د دې د منلو نه فقپله انکار کوي او نور خلک هم د الله د لارې نه من کوي یقینا چې هغه په گمراهۍ کې د حق نه ډیر لری تلی دي ان <تصفح> الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليرفق لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا ده غشان كم خلق جي ده كفر أو ده بغاوت لار اختیار كرا او ظلمون شروع كرا اللّا با هغوه حيشري ماف نکري او هغوه تبا د دوزخ دلار نبغير بلالار او نخيي چه همه شبه پا کی اوسي گي دا اللہ دا پارا دا سگران کارنا دے یا ایوہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیرا لکم و ان تکفرو فئن ما فی السماوات والأرض و کان اللہ علیما حکیما اے د رسول تاسو ته ستاسو د رب د طرفنا حق راوړې دي نو ایمان راوړې د ستاسو د پارا به تر او کو انکار کوي نو په هشي چې په او پزمک کې سده هغه ټول د الله دي او الله تا هر معلوم هم دي او د حکمت خاون هم دی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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا سَلَامًا ثُمَّ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكفى بالله وكيلا اي اهل كتابو پخپل دين کي د حدنا بهر موزه او د الله په حقلا د حقنا بغیر بل خبر مو اي مسيح سال سلام د مريم زې د دينه بل حسن و چې د الله يو رسول و او یو فرمان و چې الله د مريم په طرف هله کو او یو اوغه د الله د طرفنا د مریم په خيته کې د بچي شکل اختیار کړو متاسو په الله او داغ پررساننو ایمان را وړی او موای چې درې دي من ش داستاسو دپه بهتره ده الله خو بس ایې یو خدای دے دے دی هغه پاک دی ددې خبر نه چې څوک دی داغ زې شي دځمې او دسمانونو ټولې زونه داغ ملکیت دی او دغې د سااتې او خبر غستلو دپاره بس هم الله کاف دی. لن يستنكف المسیح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا مسیح اسکل دا خبرا شرم نگنی چه غدی دا او نا مقببي فرختي دا د ځان دپاره شرم ګي او کهڅوک د الله بندې د ځان دپاره شرم ګي او تکبر کوي نو یو وقت په داې چی دا را شي چې الله به دا ټور را غیر کي او ځان باید حاضر کړي ف الذي نه امانوام نو الصالی حتیفهور موجووه همزیدونمون ص وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ, وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فَدَغَ وَخْكِ بَحَارَ خَلَقِ چِ ایمانِ رَاوَرِ دِي او نیک عمل اختیار کرده خپلا بدلا پورا پورا او الله ببر الله پخپل فجر سره زیات اجر ورکړي او کمو خلکو چې بندګي شرم کړي لیدا او تکبوري کړي دي هغه یې الله د رغنا کس زاوار او د الله نېووا چې هغه ځان لا څوک سر پراستا او مددګاران نیولې دي پاوی کی بار، ہی سو کھوم حل تبیانا مومی یا ایوها الناس قد جاءکم برحان من ربکم وانزلنا وانزلنا الیکم نور مبینا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَعْتَصَنُوا بِهِ فسيدخلهم في, رحمة فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اے خلقو اس تاس درب در طرفنا تاس تا روخان دلل راغ لده او مونګه تاسو ته تا داسي رڼا را دا چې تاسو ته تا صفا صفا لار خيي اوس چې کم خلک د الله خبره مني او دا غسر په نه اخلي نو هغه وي با الله د خپل رحمت او دا خپل فضل د سوري دلان دی راولي او خپل طرف ته زراکلو نیګ لار باور ته او خيي قل الله يفتيكم في الكلام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 خوات الرجال ونساء فللكل مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم ايه نبي صلى الله عليه وسلم خلق ثانا دكلاله پاملکی فتوا غاڑی ورته وایا چې الله تاسو لپاره فتوا در چې کچری یو بې اولاد سره مرشي او داغه یو خور وي نو داغه د دا هغه په میراث کې نیمایسته ده او کچری خور بې اولاد هم نو رور به داغه وارس وي او که د مړي وارثانی دوه پاین دیوي نو هغه به د ټول میراث نه په دریو کې د دوه حصو حقدار وي او کو ډیر رونه پاین دیوي نو د خذو به یوه حصہ او د سړو با دوه سیوی الله تاسو د پاره حکمونه زکه با زیه بیانوي چې تاسو بیلاري نشئ او الله د هر سس څې علم لري